Білий квадрат, чорному брат, присмак торфу і дуба і тепло рідкого хліба. Цвіркуна дзвінок мобільний я відсторонено прослухав, трупик ангела на білій подушці прошептав заповіт. Хай живе же невер, істина в помилках. Я знову голосно спав, а гроші люблять тишу. І десь вони її знайшли. Мої ж пошуки заходять лише копать. А робота любить дурних. І несподівано світло з тунелю. Щось підозріло, воно мені зраділо.